За будь-яку ціну, навіть якби ти щодня посилала б мене куди подалі у нецензурних виразах. Спочатку виганялись за нами, це правда, але потім для «Ой, страх, фарм» це стало куди важливішим, аніж для вас. Ліків із таким співвідношенням ціни та якості, як у вас, ми не знайшли більш ніде в Європі. Але я вирішив представити все так, щоб ти почувалася зобов'язаною піти зі мною в ліжко. Вважав, що інакше мені тебе не отримати. Це було підло, Австрієць схилив чубату голову. Пробач. Не треба вибачатись. Я теж підшукала собі прекрасне виправдання Любий. Мені доведеться з ним переспати, сказала я собі, бо інакше я втрачу свої відсотки, якщо контракт не буде підписано. Але ж мені було відомо, що плутати бізнес і секс неприпустимо, а також те, що від моєї згоди чи відмови нічого не зміниться, і що ой Страхфарм працюватиме з нами за будь-яких умов. Насправді, я зробила це, бо хотіла тебе. Але не любила, обережно спитав Крістіан. Навіть тоді? Ні, не любила, хоча ти дуже милий. Дуже милий, звучить жахливо. Кріс усе ще намагався тримати Марку і жартувати. Виходило непереконливо, проти Лана поважала мужніх людей. «За два місяці наша делегація приїде до Відня», – виказала вона невеличку таємницю. Крістян помітно підбадьорився. «А ти будеш у її складі?» «Навряд чи. Та я пришлю тобі Юлю. Ну, пам'ятаєш?» Заступницю начальника відділу технологічного контролю. Таку невисоку білявочку з карми очима. Ще в неї усмішка така заразлива. Ах ти, негіднику, Світлана засміялась, отаке твоє кохання, що ти на інших дівчат заглядаєшся. Ну, я закоханий, але ж не сліпий. А навіщо ти прийшлеш її до мене? «Бо вона залюблена в тебе, по самісінькі вуха вже цілу вічність, Крісе. І якби ти дивився на те, що дійсно варте уваги, ти б це помітив. А з чого ти взяла, що вона залюбилась у мене? Вона сказала тобі?» «Ні, о ні, тільки на Юля. Вона ніколи такого не скаже. Просто вона дивиться на тебе так, як може дивитися тільки закохана жінка». Та вона ж мене зовсім не знає. Кохання і знання ніколи не були необхідними речами. Крім того, Юля, то справжня господиня у хорошому значенні цього слова, у найвищому значенні. Не прогай свій шанс, Крісе, і з неї вийде прекрасна гаусфрау, що для тебе, звичайно, неприйнятно. Та ні. Світлана замислилась. «Ти знаєш?» «Ні. Зараз мені ця ідея подобається, як не дивно. Вести дім? Чому ми не вважаємо це окремим фахом? Адже для цього потрібен хист. Можна навіть сказати талант. Щоб у домі був затишок і звучав дитячий сміх. Очі Крістіана вилізли з орбіт. «Ти не захворіла?» «Я видужила. Іде ж той дім, який би ти хотіла вести. Лана усміхнулась вустами, але в очах плескалась гіркота там, де й той чоловік, заради якого я хотіла б усе це робити. Вона торкнулась пальцями свого чола ось тут. Кріс викликав їй таксі, і вони тепло, мов подружжя, при розлученні, яке, втративши із роками кохання, не втратило поваги і тепла, розпрощались». Вже у вестибюлі, раптом щось пригадавши, Крістіан спитав. «Лано, а той дідусь, до якого ти приходила, він тобі хто?» «Та ніхто, власне кажучи, просто знайомий, а що?» Дивно він якось виглядав, коли виходив із номера. «Уявляю собі», – феркнула Лана. «Мокре дранця, натягнуте на худеньке тіло, і сам синій, немов мов охляле курча. Я зараз тобі поясню це». «Поясни спочатку, про кого ти говориш», – перервав її Крістіан. «Той старий, якого я зустрів у коридорі, зовсім не такий». «А який?» В грудях у лани виникло лоскітливе перечуття чогось цікавого. «Він виглядав так, як ваші священники, православні, у дні великих церковних свят. Риза із золотої парчі, акуратна сива борода». «Як борода». Світлана абсолютно точно пам'ятала, що її жебрак був не голеним, але безбородим. «Борода», – повторив Крістіан, – «не надто довга, біла, широка та густа. Погляд такий дивний, він лише мить на мене дивився, але мені здалося, що очі в нього теплі і зимні, водночас, блакитно-сірі. І зовсім він не худенький, хоча під ризою важко роздивитись, та що не синій, це я тобі абсолютно точно кажу. І ще на голові він мав вінець, схожий на ті, що їх тримають над головами молодих свідки. Я був колись на православному вінчанні, дуже красиво. Так от, у нього був точнісінько такий, тільки золотий, по-моєму. Від цього почутого голова улани пішла не просто обертом, а дзигою закрутилася. Подали таксі, Крістіан ледь не на руках виніс її до машини, запхнув у салон, стягнув обіцянку передзвонити, коли дістанеться до Києва. І пішов святкувати Різдво. А Світлана, охопивши руками голову і погойдуючись в такт підстрибування автомобіля на Бруківці, намагалась упорядкувати свої думки. Думки шикуватися в лави категорично не бажали, а лізли поперед батька в пекло. Та ще й на випередки, обганяючи одне одну, перестрибуючи зі слова на слово, від чого здавалось, що її думки то не думки, а самі уривки, клапті порваних раціоналізмом містичних ідей. Святий Миколай, зимовий Микола. То се ти закинув мене в От так ти віддячив мені. Глава 23 До Києва Лана повернулась сонячним морозним ранком. Крихітні сніжинки кружляли, підхоплені вітром, у сонячному промінні. І сяяли, мов золотий пил. Від того, вражаючого своєю красою видовища, аж плакати хотілося.